Yang di dalam perbualan awin banyaknya. Asyhadulillahilahilqurroh Asyhadulillahilhamdulillahillahilqurroh. Baru salatulhuda dan hakimilahulahuladzimiyyin dan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم بارك على عالم الدين سيدي اقول بالله الشيخ عامر بن الله بن محمد يا رسول الله وعالم الله ورب الله الله يتقبل منا الصلاه والطاعه طهارا الله الله عليه السلام استاذ اكاديمي عطاء عايز صلى الله على بديك طريقاً إلى أكثر صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشهر المسلمين والحمد لله والله العالم والحمد لله معه العالمين عاشي يا مسلمين مع الحمد لله الحمد لله ودي سكرت فهذا كان لحدنا الله سبحانه وتعالى Allah s.w.t. bersyukur dengan masyarakat kita berpandang yang ingin berhati-hati semoga berhati Allah s.w.t. telah memberikan kepada kita bisa mampu hati untuk bersyukurnya dengan jalan kita untuk minta hati Allah s.w.t. selanjutnya kita telah memberikan iman bersama kita Adil Jawa wa'alaikum warahmatullahi kita akan melanjutkan pelajaran kita semalam yang lalu. Yaitu masih mengenai masalah asal-usul sahaja tentang tanda-tanda kecil hari Jalan yang kalau tidak salah pertemuan terakhir yang kemarin tu ya. Dulu ya tuh ya. Ya, itu munculnya tahun-tahun penuh -tahun peningguan <tuh> ya. orang yang terbesar dianggap orang benar orang benar misalkan. orang yang yang dianggap amanat orang yang amanat dianggap kianat dan munculnya penimpin-penimpin yang bodoh yang mengurusi rusih eh, dengan orang banyak itu yang terbesar sekarang yang sedikit berlaku yaitu banyaknya kematian-kematian pendadang ya. di Syekh Musuh Al-Wahri penulis ya. kitab Aswab Ustah ini menikmati hadis ini dan dimasukkan sebagai tanda-tanda jinn -tanda hari kiamat ya. jadi Kata-kata Yusuf Al-Famil, diantaranya yaitu ini, yang ke 21 ini, yaitu Munculnya atau banyaknya kematian-kematian mendadak Bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh anak Malik Bahwa, inna min awara bista'a ayat haramu tu muntaja'a Diantara jekatnya tanda-tanda hari kiamat akan banyak kematian-kematian mendadak. -kematian hadis ini berada di hasan. Ya, hadis hadapan penelitian tersebut ada Al-Albani, kalau Rasulullah kalau beliau berkata hadis ini hadis hasan. Ya. Di antara kesaknya pada masa ahli zaman yaitu banyaknya kemaksiatan kemaksiatan mendadak. Nama-nama kita muslimin, Hari-hari ini saya kita maksikan ya, Banyak orang tidak menangkap-angkap tidak dibungkan Kemalim bersama makan bersama, duduk bersama Kemudian kita mendengar kabar keinginan dunia Ya sebabnya macam-macam banyak yang ada sebab itu Serangan jantung, biasanya kata orang serangan jantung Sakit apa? Tidak ada sakitnya ya, Tetapi kata orang serangan jantung Menghadap mati ya, Tidak ada kandat-kandat kematian tidak digaului oleh sakit yang lama ya, Setelah merafiat bersama, bergaul bersama, makan bersama Terus dengar-dengar kabar, dia mati Nah ini banyak, banyak kita jumpai Ada yang baru orang-orang main bola Ulang mati Ada seorang artis ini, artis terkenal Beberapa tahun yang lalu Tidak pernah didengar, dia menghidap satu penyakit Ya dia juga anggota dewa. Mungkin ada yang tahu. Ya. <susur> Aji, itu. Oh, yang. Ya. Apa itu? Ya. Apa <laughs> itu? Siapa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Di sini pun Di sini pun ada ada beberapa tahun yang lalu, pulak main burung tangkis mati, eh? Berapa tahun? Nah, tahun ada orang pajak ya, bukan? Pulak main burung Ah, ada yang mati di lapangan malam, kan? macam-macam gitu. Ya. Ada juga yang sakit emas hari buah hari. Iya dengan teman-teman, dengan teman-teman, dengan teman-teman. Saya ya. tahu-tahu, sehingga melakirkan banyak orang. Ya. Memang karena kematian terdata ini, di saat sekarang ini banyak terjadi dan bisa diperhatikan. Ya. Nah, ini benar-benar terjadi, maka hati-hati kita. Jangan pernah berpikir bahawa kematian itu menurut Sejak terlalap mati. Sejak terlalap mati. Sejak terlalap sejak makan makan mati. Ada satu peristiwa di Jawa Barat, Di misalnya di daerah di Jawa Barat. Ada satu mobil tronton yang buat semen itu di jalan yang agak berdaki. Kemudian dia Tidak puas lagi Raja Keluar Sementara Di jalan yang mudah itu Di sisi kiri jalan itu Itu perumahan warga Dan di situ ada acara nikahan Ada acara orang sudah nikah Akhirnya singkat cerita retro terbalik Balik menimpa orang-orang yang sudah eh, sudah menikahkan sehingga cerita belasan orang mati ditopak bahkan ada yang hancur di rumah sakit ini kejadiannya satu, beberapa tahun yang lalu Pernahkah orang yang belasan orang mati itu berpikir dia keluar dari rumah, dia akan mati Tidak tahu dia tak pernah berpikir, ya. tidak ada penyakit, sedang bergembira, sedang berbagi kegembiraan, mati. Belakang orang mati, banyak dari Ada lagi orang-orang artis-artis yang harusnya menghibur orang. Menghibur orang dengan jalan bonggong. Jangan maaf, maaf, cari uang dengan jalan ngibun. Itu haram. Ya. Bergokong untuk orang lain tertawai, itu haram. Bahkan kata Rasulullah ditutup 3 kali. Tawai untuk jadung, tawai itu jadung, tawai untuk jadung, tawai untuk jadung. Tawa Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang berkata doang untuk membuat orang lain tertawai. Kecenakaan kita berubah. Masih. Orang tidak pernah menyangka, dia sendiri tidak pernah berpikir akan masih berkembang. Nah, kenyataan seperti itu di zaman kita hari ini banyak terjadi. Cuman permasalahannya. Biasanya orang menyangka, terutama anak-anak muda. Para kaum muda itu menyangka bahawa kematian itu pasti jauh. Masih jauh. Biasanya pemikiran ini banyak dia diyakini oleh para pemuda. Oh, masih zaman. masih muda ini ya, happy dan itu. Iya, khasiat-khasiat dulu. Dan ya, tinggal nah, sudah tua, umur 50, 60 tahun, ya, ada orang pergi haji. Taubat dengan sangat. Kita citanya umur 50-60 tahun, pergi Haiti, tahu bahan-bahan yang susah. Eh, umurnya baru 25 tahun. Datang penyakit. Malah ada yang penyakit yang sekarang namanya aneh-aneh, sulit disebut. Meningitis, apa di dalam Ini yang sekarang juga merah-merah di TV. Kenapa penyakit meningitis? Apa yang meningitis? dengan cepat berjalan besok-sempat bertobat angan-angannya besok terwujud dipotong oleh kemahsian ya. alhamdulillah kemahsian itu penjajah yang memotong angan-anggan berapa banyak manusia kunci seperti ini selalu sempat taubat mati-mahsian, masih terlumur dosa dia mati Berapa banyak orang seperti ini Ya, kalau bisa mendalik. Maka ada kemampuan sahir daripada Imam Zafi'i R.A. Imam Zafi'i mengambil sahir dan sahir ini sangat menentu hati. Sahir ini sangat dalam sekali. Katanya Imam Zafi'i R.A. Sedangkan sahir berjauh, Wa kammin pada al-sa'a asba'ahbongan Wa aft'anmu bila'aymi tunsa'juwa wala'a Berapa banyak orang muda yang terjajah di waktu sore dan pagi hari hanya tertawa-tawa. Padahal kain kafatnya sejak dijahit, sejak dia tidak tanggung. Coba, bagian dan saya punya Tuhan. Berapa banyak orang muda. Kerjanya di waktu sore dan pagi hari hanya tertawa-tawa. Padahal kain kapal yang tidak dicahit, dia tidak tahu. Wah, bahagia diri, Ini saya saksikan pada hari ini. Kerja hari ini sebagai orang hanya tertawa-tawa. Hanya bergung-gunginan, ya. Bertemu hanya untuk tertawa. Ya. Bahkan ada wajib untuk tertawa-tawa. Tidak ada lain bertemu hal ini terdapat, bertemu hal besok terdapat. Ya. Dia tidak sadar, dia tidak dihintai oleh kematian. Dan jangan lupa kita semua ini dihintai oleh kematian. Dan kita tidak pernah tahu kapan kita akan mati. Ya. Walaupun kematian sesuatu yang dibenci, tidak disukai oleh Jawa. Biasanya manusia sebut mati tidak tahu. Ya. Khabar itulah lah. Allah berulang mengingatkan, kulinkan makan lagi sampai dua minggu, tak inginmu lagi itu. Sumpah Tuhan dunia tidak ada yang lain selain syahada, tapi nanti aku bina dunia akan. Katakan ayat Muhammad. Bahwa sahnya kematian, yang manusia itu tidak lari daripada kematian itu, maka kematian tetap akan terjumpa. Kalau ingin mau tetap akan menjumpai ini. Nah, Kajai ayat ini kita tahu bahwa Allah Yang Maha Tahu, barus dia itu mengatakan tidak ingin mati, dia ingin menghindar dari mati. Kalau bisa dia lari dari kematian. Tentang Tengahnya kata Allah. Kalau ingin mau kematian itu tetap akan menjumpai ini. Ya, kemudian. Sembarang itu akan dikabarkan kepada kaum peradiga kepadamu perbuatan yang telah tersalah budan. Ya, semua perkara akan disampaikan nah, Di dalam ayat yang lain dalam surat Al-Sa'yah ayat 28 Ayat ma katunu yanturul maw wa la kuntum in burujin musayyada walaupun tetap dihimpuni itu benteng yang pokok dengan pengawal-pengawal yang hebat ya. kematian itu akan datang menyemput walaupun mungkin urusin musimnya walaupun kamu dipanggai oleh benteng yang sangat pokok dijaga oleh pengawal-pengawal yang hebat kematian pasti akan menyembah itu Nah. Maka perasaan-perasaan kali ini Perhatian terdata itu sudah nyata Ya, nyata-nyata Ada juga yang sudah tak tahu menahu Tahu-tahu dibunuh orang Ini kan terdata juga Dia pergi di satu tempat, di lampau orang Dibunuh orang Ini banyak terjadi pada hari ini ya. Inilah yang dimaksud dalam ayat ini Menjelaskan terdata kehadapan Banyaknya kematian-kematian penyakit, hari ini telah berhenti. Maka hati-hati, ya saya mengingatkan diri saya, dan seluruh hadirin Menyakinkan fenomena kematian dan penyakit ini. Jangan pernah berpikir kematian itu tanpa satu penyakit tertentu, lalu orang itu hati. Maka hari ini telah terbukti, serang bawa orang ahli tanpa penyakit, Ya, dengan sebab-sebab yang sepele, kemudian dia harus mati mengejarakan dunia ini syukur kalau sudah punya siapa, kalau sudah sholat kalau sudah rajin berusin hubungannya baik dengan Allah hubungannya baik dengan manusia syukur kasih yang kasihan ya kalau yang mati ini tidak pernah sholat bukannya tidak pernah terbentuk air putuh tidak pernah ke masjid, telinganya tidak pernah mendengar yang baik. Yang Allah perintah, malah itu ditinggalkan. Yang Allah suruh untuk meninggalkan, malah itu yang Ya, Bahkan ada juga model manusia yang menarik untuk orang-orang, orang yang berbuat benar. Ya. Sudah berasal, tidak seorang, tidak kuasa mempermainkan yang tidak mengolong orang, mengejek-gejek orang yang berbuat benar. Allah, itu adalah yang saya lalong filt demonstran Tengah je orang yang pakai jisbat, tengah orang yang pakai cajen, tengah orang yang pakai tostasi. Kebetulan ini berjasi, ini periksa. Betul itu. Tahu tidak? Ini terjadi ini. sementara dia tidak pernah mengkoleksi seperti apa islam saya, seperti apa ibu bapa diri saya, seperti apa ibu anak saya. Sudahkah jasad dengan bertujuan dan rasulnya? Tahu tidak? Ini terjadi hari ini. Lihat orang kita cajar, sudah macam-macam. Hati-hati, kebar ya. Bukan dicadarkan. Ayo hati tak. Baru orang ngarak, aduh ngarak, lebih ngarak, cahata. Pintar yang tekan. Ngarak, aduh ngarak, aduh ngarak, aduh Ini moden ada yang terlalu terlalu sulit. Ini masalah orang yang lupa mati. Orang begini ini lupa tentang dia akan mati. Yang dia berfikir dia hidup terus, kaya terus, hebat terus. Ini terjadi dengan di kita. Dia lupa bahawa dia tidak diintai ya, oleh kematian. Kematian itu masih ada di depan kita. Ada satu pintu yang menghubung kita, umur kita sedang berjalan menuju kematian. Setiap tahun, setiap bulan, setiap hari, setiap jam, menit, detik, umur ini berjalan menuju kematian. Dan umur tidak pernah bertambah. Umur selalu berkurang. Salah besar kalau orang, -orang mengatakan umur bertambah. Kalau hari ini saya berumur 48 tahun, Ya, umpah contoh saya. Kemudian nanti Allah takdirkan saya mati umur 50 tahun. Ini mudah-mudahan yang ada di Kalau saya mati umur 50, berarti umur saya sudah berkurang 48 tahun. Sisa tapi tidak sedikit hari ini orang Ketiai ya, ya, jelas umurnya 20 tahun, hari ulang tahun ke 20, tahun. umurnya berapa? Di hari ini, 20 tahun, ulang tahun, ya, ulang tahun, undang orang banyak, siapkan lilin, prokitar segede penjara di sebaliknya. Kalau 20, kalau dulu di kampung saya di Surabaya, syukur alhamdulillah kita tidak pernah mendidik untuk melakukan itu. Cuma kita tahu, kata lingkungan kita itu masih melakukan itu. Kalau 20, zaman dahulu lelengnya 20. Video. Kemudian tepuk-tepuk tangan. <SILENCIO> Happy birthday to you. Umum 20 tahun, kita hanya bersama. Setelah itu, acara bebas. Ya, setelah itu doa, setelah doa, ajaran bebas. Ini malaikatnya bingung. Lalu <tuk> kita doa, ajaran bebas. Putar musik, keras-keras musik, rock. It's cold out. Umurnya bertambah, selalu. umur tidak bertambah, umurnya yang ada, umur yang berkurang. Makin jam, makin detik, umurnya makin dekat dengan pintu yang di depan itu pintu kematian yang umur tidak kurang berkasa. Jadi orang bojok, mengangkat umur bertanda, umur berkurang, makin berhadi makin dekat kita dengan filsu kematian ya. itu. Maka bantah Al-Bunawah itu bersair Wadamidzah Ibu Dibikul Iyaw Wawum Dengan Bistul Kehidmatim Adi Tawang-tawang Kenapa Kenapa tawang Nawawi tidak mencatat abunangan, tidak ada sekali-kali mengharapkan. Ya, dia ya, ini orang sebenarnya orang yang pandai itu, orang yang cerdik. Ya, tetapi Nuhai, Kisahkan, kisah Dunawawi banyak di perlesenkan. Kisah-kisah cerita yang lucu-lucu, bahkan kisah yang motor-motor itu. Ya. Nah, Dunawawi ini di masa mata tuan najib. Mengungkapkan hati sakit yang disini saya beratakan. Wadah pemerintah itu di situnya. Bahawa mereka disusul keinginan timani. dan dosaku makin hari akan berbata. Sedangkan umurku makin hari akan berbata. Keinginan timani. Bagaimana aku bisa kata ketekoran diri itu? Dia merasa tepor. Kali ini awak Tapi mana dengan orang yang tidak banyak? Tapi begitulah hari ini manusia lupa mati. Ya, penyakit umurnya panjang, umurnya bertambah senang senang. Ya, dia lupa mempergiarkan perkara untuk mati. Bahkan yang parah lagi dan keadaan lupa seperti itu, oh Allah Oh Allah, Allah betul mana? terbaik yang benar. Ya. Jadi saya ingatkan hati-hati kita semua Zaman-zaman ini kematian mendadak itu banyak terjadi Umur tidak pernah bertambah, umur selalu berkurang ya. Maka orang yang waras otaknya Ketika umurnya berkurang Di hari itu dia yakin umur saya sudah berkurang 48 tahun Apa yang benar menurut Islam? Apa yang benar menurut Islam? Ya Ya, yang benar menurut Islam itu menghasilkan. Ya Allah, umur saya sudah berdua 48 tahun. Ya Allah, saya sadar dosa-dosa saya lebih banyak dari kebaikan-kebaikan. Saya ingin ya Allah tutupi kesalahan saya, dosa-dosa saya, di saat yang sudah berkurang 48 tahun ini. Ya dan bahkan tidak pernah tahu kapan umur saya. Ya, dia mengandur kepada Allah dia terhasad. Dia sadar umur sudah terulang setiap tahun. Ini yang kata. Ya, sudah pada tempo-tempakan, itu disebut. Itu dia cara orang secara. Ya, kalau kebiasaan seperti itu dan itu sampai tua, orang tahu tahun-tahun rekord. Oh, dia dapat Tiup dengan lambat mula Ini yang sudah banyak yang koyak, tampaknya tidak rumis. Ok, saat ini, ini yang tiup begini terbentang. Nah ini, yang jadi saya mengingatkan, ya, terkait dengan hadis ini banyak orang tertipu, ya. banyak orang tertipu dia tidak tahu bahawa umur tidak pernah bertambah. Dan hari ini yang penting dikatakan Rasulullah, fenomena kematian mendadak itu banyak. Jadi maka hati-hati Dan hati-hati pula Jangan sampai kita berani Mengolok otak kebenaran Ya, Saya ingatkan ini Siapapun yang mendengar ini Hati-hati Lebih baik kalau kita tidak bisa Melaksanakan kebenaran Sebaikan kita diam Selamat ya, Daripada ya, Kita sudah tidak mampu melaksanakan Tangga lain, ya, tunggu tangga lain. Wallahu sari, omol isah. Allah itu amat setak perbuntuhannya. Aduh, ya. kenapa saya mengatakan begini? Apa yang disampaikan hari ini terjadi di tanah kita. Maka saya ingatkan. Ya. Dan Allah tu mengingatkan memang. Karakter terbear orang-orang yang muslih, orang-orang tidak bisa ya, makanya tidak bisa melihat orang yang lain. Innalazin ya. a'adhramu Ya, apa? Rasul-rasul itu? Innalazin a'adhramu Sekarang? Innalazin a'adhramu <ajroku? tuk> <Kali? tuk> Hah? Innalazin <tuk> Ya, satu. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa itu kalau lihat melihat, orang beriman yang berjalan. Tertama-tanya. Bisa menamakan? Ini anda bilang, anda muka itu. Sumpah saja itu. Orang-orang yang berbanyak bosan itu, kata penyatangan berkiraman yang ada pertamatan. Bahasa gimana sumin? Kenapa? Hanya rambut orang-orang yang berangkiranya. Mengajiannya. Hei, sedikit, mengajian kok. Ini kerjaan ini. Kita akan buat kiat Allah Azza Wajalla. Ada lewat lewat beriman ya. Bahasa bimbannya kepanjangan. <guruh> Ada lagi yang katakan miskin berjalan. Ada lewat arah sasa. arah sasak, arah daerah dasar. Apa-apaan ini lecekkan kasihanlah, <guruh> ya, jangan lah, lah. alun. Di ya. Ininya akan terjadi orang-orang bagaimana? Nah, Khati-hati saya ingatkan -ingat, jangan sampai seperti itu. Ya, kalau hanya menginap cepat tempat tamu sebelum Allah menghadap. Yang nah, itu yang berapa? Yang 31 Kemudian yang ke-32. Ya. Dalam kitab itu, Sheikh Yisud al-Wahmin Tanda-tanda tiap adanya yang, yang ke-32 Yaitu banyaknya Kata-kata kontor, -kata perbuatan motor, atau Pemutusan silaturahim Ya, pemutusan silaturahim Dan jeleknya hubungan bertangka dan bertangka Ya, ada satu hadis yang dikatakan Bahwa yang dikatakan, Ya Allah ya, Allah mengatakan Ya, ini adalah bahagia ayat al-Qurah su, waktara kursi wakot, kursi wakot, kursi Ya, ayat al-Qurah saya lupa, kursi wakot. Ya, ayat al-Qurah saya lupa, kursi wakot. Waktunya, kursi Empat, menjelang hari kiamat akan muncul perkataan wakot, perbuatan. Apapun, kalau dia tidak mampu, tidak kuat, dia ungkapkan dengan kata-kata. Dia langiaskan dengan perbuatan. Setelah dia menyakiti orang secara langsung dengan tangannya, atau dia menyakiti orang lain, lewat jalan belakang. Apa lewat jalan belakang? Ya? ya. Hari ini banyak terjadi, maaf paham. Tak mampu diungkapkan dengan kata-kata, dengan tangannya, dengan senyum. Ini banyak berlaku. Jangan ini banyak berlaku. Dan perlu memutuskan silaturahmi sebab anak dengan anak orang tua terlibat saling caci, saling marah, saling umpat, ya. Gak cukup dengan kata-kata motor, perbuatan motor. Gak cukup di situ, utus hubungannya tidak Tetangga yang satu dengan sebelah, berbulan-bulan, bahkan ada yang tahunan, Gak Salih Papa. Ini sudah banyak terjadi. Ya, pada kata Rasulullah SAW, M'lhamni yusinu billahi wa yawbin' akhir, M'lhamni yusinu ila jara'inah. Siapa yang beriman kepada Allah oleh hari akhir, Hendaklah ia bergantai kepada tetangganya. Ya, tidak cukup kita berbuat baik dengan orang yang kita kenal, dengan teman-teman kita, tapi yang tidak kita berbuat baik dengan Tidak ya. ada orang yang berbuat baik dengan yang dikenal sejak orang-orang, ya orang-orang dekatnya Tapi hubungan dengan petangannya sedang hadis tentang ini bagi Sampai -sampai penting, aku Sampai-sampai Rasulullah mengatakan Tidak penting-pentingnya diberi mengingatkan kepada tentang tentang Kata Rasulullah Kata-kata, sampai-sampai aku berpikir Apakah tetangga ini akan menjadi Rasulullah Tidak mungkin Tidak mengingatkan ku tentang tetangga Sampai-sampai aku berpikir apakah tetangga ini Akan mendapat hak sebagai hati Ya maaf kan Jadi hati-hati kita tidak cukup Baik kepada Allah terutama dengan tetangga. Walaupun hari ini bisa kita lihat ya, kenyataan fenomena buruknya hubungan beretangga, tetangga yes. samping rumah, depan rumah, gak saling terpapar, lah saling terburuk, bulan-bulan bertanggung -bulan berhubungan. Yes. Ini banyak betul. Pada satu waktu datang sahabat mengajukan seorang, ya Rasulullah ada seorang wanita. Ya Rasulullah inna kudana Salta suhu nama wa s.a.w. Wa s.a.w.a. Suci di waduh Bisa. Bahaya Rasulullah Ada wanita Wanita ini rajin Puasa. Rajin Puasa Surinah di siang hari Rajin malam-malamnya Tapi wanita ini dan anjing. Jika menjadi ini Kepanya dengan bisanya Nah apa kan Rasulullah? lahai nafinya, yang lahai nafinya, tidak ada perbaikan pada dirinya, walau lahai nafinya, maka teruslah dia itu dalam kerana, tidak ada perbaikan pada wanita dan dia itu dalam kerana cara-cara sama, tidak kait hubungan dengan tetangga. lisannya tidak besar kerana. Tulur tidak berusaha berdakwah, banyaknya kematian mendadak, kemudian banyaknya perkataan korang perbuatan kotor, perluasan perang terhadap dan, dan buruknya hubungan tetangga. Semua yang dikatakan Rasul itu hari ini sudah bisa kita pastikan, dan inilah merupakan tanda-tanda kecil, ya, dekatnya hari siapa. Insyaallah dalam beberapa langkah ke depan kita akan mulai memasuki pintu gerbang menuju ke zaman besar. Cuma kalau sudah mulai barang-barang zaman besar itu terangkat semuanya. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan saya mudah-mudahan ada manfaatnya semoga Allah Subhanahu سُجده لا إله إلا أكاد قررر التوامل ليل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته